«Мої очі йдуть вперед, на шоломи іспанських завойовників», – тихо додав Богус. Яків повернувся у свою кімнату і зрозумів, що, виходячи, забув замкнути її на ключ. У кімнаті не було нікого. Було тільки враження, що речі не на своїх місцях. У роті пересохло.